koji se lijepi ružna dijela njegova i koji se za svojim povodim. Dalje, kaže imam Buhari, bideži bidrži hadithu ozdebu Hreire radijallahu anta je rekao, rasul salallahu alaihiha salam Jekul al muslimu fi mi iđin vahidu. Musliman jede u jedan žepet. Muslima jede u jedan žaudac. Wal kafiru je okolu fi seba'ti ema'a. A kafir jede u sedam žaudac. On mora na trpat sedam. Odleko. Jede u sedam žaudac. A mu'min jede u jedan žaudac. Bara. I oda kažu koas financija. Ba, kako se finansira? Može da nas finansira ko god da se bi da, nas, finansira, <gledan> nas može finansirati? Što, pa jedemo samo jedna bla. Mi vas ste što finansira. Sećam so, se, da je to bila laguna. Bilo je dosta je bilo. Je tako? Ne tako. Na kupoti. Ana. Solo sanna الشهادتين اشهد لا اله الا الله لا اله وحده لا شريك له وطعال في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا التقوى حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم السنون يا أيها الناس التقوى التقوى الذي خلقكم من نفس الواحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الذي تساءلون بي والأرحام إن هو كان عليكم رقيبا يا yeah. أيها الذين آموا اتقوا وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالا ويرفر لكم جلوبكم وما يتعي الله ورسوله فقالفاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أمور متسادنا وكل محتفظ بنا Kako su kazali selefi, kada se sudari ljubav prema šehu i prema delilu, mi ljubav prema delilu, a i dalje šeha uvažava. Mi smo ehl delil. Šta si ti uradio za Islam? Ti ne uče ovo da, li našli mi zniska kvar. Svržba! Iskenski naslednici, jer je ubesanke, koji nebožete čuždi sa novotarske, neboj samo srstunicke, nebojte sa snicke, nebojte sa snicke. Posjetite nas, www.palta.com Sobapul, oh, yeah, Sobapul! Dakle, ako neko smeta, dobi će fest. Zatakalno. Cikl spredavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abou Mina brat Nosred brat Hatab organizator i domaćin brat Bilal Šta si ti uradio za islam? Onaj ko stidi svoje strasti i ne može da savlada svoju strast ne može činiti Ništa priliku upođenja za svojom strastu ose gružno. Jer je strast suprotna istinu. Olazmanova tela uvijek suprotstavlja istinu i strast. Tako. Pa ako smijeni strast, ne učiniti plijepa djela. A kad ih učini, onda i zbog svoje strasti uljepšava i prikaze je lijepima. Ona je ružna. I onda sebe još stavi. Улаže и сам себе дубje još Obмани samo обман Как češ bit ki istсти kad ustaneš i kažeš Allah Subhanu wa ta'ala je kao gospodar svih svjetova i svih ljudi rekao, naredio, zabranio. Ti si na Benjine mir radbek, ti si na jasnom dokazu od svoga gospodara. Kako ćeš ti biti isti ili kako ćeš te biti ravnopravan onaj koji kaže po članu zakona to mi, to mi. Kako je to isto? Znaš ti sam pozivio? Je na nekom jasnom dokazu? Je on ima iza sebe neki jak argument koji njemu daje samopouzdanje? Ima li on samopouzdanje kad se pozove na to nešto što se ono dogovorilo? Kao što ti moraš imati samopouzdanje kad kažeš Allah subhanu wa ta'la naredio. Ti spominiš Allah naredio, on kaže, naredio ne znam i ja. The court, the court, the review minister. Especially the court, the court and the ministers are now on the way to the right to the right to the right to the right to the right to the right www.paltalp.com soba put vjernika. vjernika portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da širi Allahovo svjetno Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravedljima dana islamski suzakvi Užem 2.12, šta su ti, bro, um, u radnjim za išto? U sveknih besedan, da sami katjev. Pogledajte. Allah bi se hano sva pravda i zahora. Svaravati sa vam, ali i sedem njegovih oskarga, prijateljima, njegovu častnoj porodici. Svima onima, koji pravi put sudnjeg dana. Zatim, preču za lavu pomoć, nastavit ćemo čitanje. Da, из тафсира суре мухамед стигли смо до пријечи Аллаха узвишеног افلме сиро по тарди фаиндару кејфе кана акибатал назина мин қабрih демр Аллах алейхим ва ликатерин мисалха لذلك بان الله نبل الذين امنوا وان الكافرين لا نبل لهم الله يودخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مسوى لهم وكاين من قريه هي اشد قوه من قريه كلبه اخرجت كاهلكناهم فلانا اسرهم كمبرهه ذناشيا صارت بغلاسرو تلكوا زшто Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala prvo da pojasnim u kojem kontekstu dolazi ovaj govor. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio, tako da će vjernike koji padnu u gorbiti nagraditi obrimo, a oni koji se budu borili i ne padnu u gorbiti pomoći i da će vjernici pobjediti. Potako Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava tako šta je sa kafirima. Propast njima tako. A nakon te propasti ajeti koji trebaju teaterima da zvuču upoziravajući, odnosno, od tako ne bili razmislili, ne bili se opametili. Pa vlasmano tada kaže, zašto ne putuju po zemlji, pa ne pogledaju kako su završili oni koji su bili prije njih, prije njih, prije njih nevjernika, kako su završili nevjernici koji su bili prije njih nevjernica zašto ne proputuju zemljom i ne pogledaju kako su završili oni koji su bili prije njih zašto nevjernici ne putuju zemljom pa ne pogledaju kako su završili oni koji su prije njih bili nevjernici to je otprilike značenje to je značenje, prevod značenja rajta zatim kaže Allah s.a.w. a šta je to bilo sa tim nevjernicima prije njih damarallaha Allah ih je, je uništio a tako damaraju damiru znači srušiti, razvaliti, je li tako, uništiti. Allah spano je uništio, volim kefirine am thaluha, a i nevjernicima pripada tako isto. Isti takav primjer. I njima to isto pripada. Zašto je to tako? Zašto njima propast, je tako? I zašto je prijašnjim nevjernicima propast? I zašto i ovima propast? ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَاوْلَى الَّذِينَ آمَنُ To je zbog toga, što je Allah zaštitnih vjernika. To je zbog toga, što je Allah zaštitnih vjernika. Inače, da Allah nije zaštitnik vjernika, možda ne bi bilo dember Allah va ređe, ne bi bilo nad njima uništenje, ne bi slijedalo da tako nešto, možda ne vidici uspjeli. Među tim, Obsjerum da je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitnik vjernika šta odaj to zato tako će što biti. Takav će biti njihov kraj i takav je bio kraj oni koji su bili prije njih. Inna Allaha alebi bolik kafirin la ma To je zato što je Allah zaštitnik vjernika vo an al kafirin la ma wala. Da. A ni vjernici nema nikakve nikoga nikakvog zaštita nikakvog zaštitnika. Dakle, olaz fanovatara uništio nevjernike prije, uništit će i ove, zato što je on zaštitnik vjernika bio prijet pa i sad, zato što nevjernici prije nisu imali nikakvog zaštitnika i ovi sad pa pođe nemaju nikakvog zaštitnika. A zatim olaz fanovatara govori ovo je, znači, na Dunjaloku, na dunjaluku od vjernika ko se bude bolio Allah će ga obilno nagrađati ko se bude bolio Allah će ga pomoći pa će pobjedi na dunjaluku je tako ko od vjernika Allah pomogne Allah će ga pomoći na dunjaluku od nevjernika propast njima na dunjaluku je tako neuspješni su na dunjaluku Allah spano tela i na dunjaluku uništi je li tako ovo sve na dunjaluku a onda Allah spano tela Šta će se dešavati se obje skupine na ahiret? Inna Allahe yudhi l'udhina amiru amiru sarihati džennatin teđidu min tehtiha renhao. Allah će, kako je prevedeno, je tako, videći u prevodima, Allah će uvesti vjernike u džennet. Je tako? U džennetske bašće ispod kojih će, postavno prevode i tamo, je tako, će rijeke teći. Zašto ovde prevode, tako, će rijeke teći? Zato što nemaje pošto i šta Zato što njihovo objeđenje, je tako, ovih prevodilaca bilo, je tako, ima to ridijsko objeđenje, arijsko da džennet i džehennem nisu stvoreni. Je li tako? Da, tremotno nisu stvoreni, nego da će ih Allah s manu tebe Nekad stvoriti. O tako. Kad dođe za to vrijeme, međutim, ovde nije će teći, nego Allah će vjernike u dženev, uvesti u džennetski bašće ispod kojih sad rijeke teku, ižu gore. Jel' tako? Dok mi sjedimo i pričamo o džennetskim rijekama, one sad teku i žubore. Jel' tako? Čekaj. Čekaju. Čekaju, jel' tako? I kogod kaže... La havla o la kvote ila billah Šta? Allah suh hana mu zasađuje, sad, ali tako Njegovu Priprema za njegovu Gospoda svih svijetova za tebe Na takvu jednu trunku Neznaknu, nevidljivu trunku U čitavom ovom Što je Allah stvorio tis nevidljiv Allah. Ne vidiš se nikak Tis prešta Znači samo iz onog običnog putnička objona, kad pogledaš na površine zemlje, nije te nima. Znaš sad, sa mjeseca, sa mjeseca, kad pogledaš na, na planetu, zemlju, česti tu. I onda se arša. A šta si ti, onda se arša, kad Allah s manom ta'ala čuje tebe, kad ti kažeš la habda vora kuva te i da binda, i onda te takoj trunčici priprema baš a on rasprodaje odmaz podmaskreć preudimo reku ispod kojih sad rijeke teku maladin kafaru yatametun asdori nevijemci voi kolone kemate kolol an'am a nevijemci po pa prvoj jeva spano tealo u pisi još uvijek opisuje njihovo stanje na donjam vidi vjerni vjerničko stanje na u pisi al tako Onim koji vjeruju allah će ih uvesti u džennetski koji Rijeke teku, je tako? A nevijednici, obzirom da su oni nevijednici i da sve ovo što je rečeno, i da im je propas na Dunjaluku, je tako? I da im je kazna na Dunjaluku, i poniženje na Dunjaluku, i da su im sva dijela propala na Dunjaluku, i da su ih gubitnici, tako? Su, tako? A oni hoće to tako da bude, i oni su i njihova je šta da oni se naslađuju i jedu kostokat. liho su Naslađuju se i jedu kao stoka. To znači šta? Sve naslade, el' tako i sve užitke. I jelo i piće sve obzirom da su sve iskoristile na donjavka, ona smarno tela na pobiji, znači da im je upravo učinio dao ime. Je ta beta'un wa ya'kulun kal Jedu i naslađuju se kao stoka. Kunna rumath thalhum a njigovo stavno konačno boravište jeste vatra. A Dunjavuku imeđe netko uprekaz E, njigovo stavno boravište jeste vatra. Pa ovde je olas put jedni i šta će biti s put drugi. Pa vjernici, na donjalu jel tako, pomognuti, na Dunjavuku dostojanstveni, pomognuti, odalazi panavatana, bore se, jel tako, anahiretu u dženetskih prašama, ispod svojnog djeteku, puk da je vijednik. Hama vrlada. Puk da je nevijednik, na dunjalku, gubitnik, propalom dijela, jedi ko stoka, naslađuje se, a konačno njegovo boraviše stalno boravište i vata. O kajim im parijetin i je ka jezikeldatija trađetke je leknamo vee nas raho. A Odalas s van tela onda govori i ovi je se direktno ovraćanje koim. Allaho posla ne sala tak. Kolko je jačih sela, Kolko je sela, koja su bila jača mošinija pod sela, veće snagi od sela koji je tebe istjeralo. Je Allah s. m. ovde se obraćamo alhamdu sallaha i sallamu. Koliko je sela, koliko je civilizacija, koliko je naroda, koliko je gradova, je tako? Koji su bili prije, pa bili su da leko neuporedivo od neke. Je li tako? Neuporedivo jači od neke. Pa Allah s. ta'ala, Htješi Allahog poslanika sa lalestima, tako? Kad smo uništili one koji su bili daleko, daleko jači i snažniji, je li tako? Pa mi možemo uništiti ove. I kad smo ih mi uništavali zbog toga što su odbijali uputu, ta je nasirala Niko im nije mogo ostati u zaštitu i pomoću. Znači, nikakvog pomogača nismo uvidali. Niko od njih, ono što Allah na njih spušta od kazne, nije mogu odbiti. Niko je nije mogao sačuvati, bez obzira na njihovu snagu, tehnologiju, bez obzira tako, na njihovu brojnost, tako da. E to je preotek i ajde. Sad ćemo za lavu pomoć, ajde po čitati i ono što spominje autor ovde od Fajdi i od Fajdi, koje mi dođu i svetljim sve da su spominjane u drugim tepsijerima. Da pa kaže ova spana tada, za, zašto ne putuju po zemlji? Jel' kad bi putovali zemljom, pa pogledali kako su prošli oni koji su bili prije njih od nevjednika, Allah ih je uništio. Ovo je direktna prijetnja nevjednicima, tako? Završit ćete, ukoliko ne uzmijete i pred, tako? Ukoliko ne budete putovali, pa vidjeli, jel tako, u Šamu i u Jemenu, kako su prošli prijašnji narodi Arada i Temuda, jel tako, i narod Švajba, ako ne budete uzeli Ivreda, onda tako i vama slijedi, jel tako? Na isti način ćete završiti, odnosno Allah će vas uništiti. Allah ovde će vas uništiti ova prijetnja tako nije da će ih uništiti na isti način, da će na njih padati kamenje sneva. Ne tako. Nebo Allah će vas uništiti Ne tako. Vjericem. Jer je gore prije već objasnio Alhasanova ta da šta da će vjernike pomoći. Pa onda što ne razumete ih? Ne tako. Što ne uzmete Pogled. Vidi kakav je status nevjernika kod Alhasanova ta. Šta sa njima radi? Uništi A evo vama daje šansu da odete, da vidite kako se prošli, tako? O tako, prije nego što budete propali unište, da uzmete Ibre, pa da se to Zatim kaže, volir kefir inem teruha, znači, ova je prijetna i nevjernicama isto tako pripada, znači i onim prije nevjernicama i ovim danas Isto tako pripada, isto je to njihovo pravo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta? Kako je njihovo pravo kod Allaha da budu uništeni zbog nevjerstva? Zašto je to tako? Zašto će oni dobiti istu lekciju koju oni nevjernici prije? To je zato što je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitnik vjerika, a nevjernici nemaju nikoga da ih bude zaštitnik. Spominje iman Bukhari u svom sahihu hadif kad je bilo na Uhudu tako, i kad, su, kad je Rasul sallalai sallalai sa svojima shabima bio prinuđen na povlačenje i potisnut tako, na obližnje visove i a, strmine Uhuda onda je Došao Ebu Sufjan i, znate priču, počeo dovikivati, al tako, prozivati. I mali Ebu Beka, al tako. pa niko se nije odezvao. I mali Omero, pa i tako dalje, kako je se bio obradovo da ne ima te trojice, pa onda se Omero djela on javio i kaže, Allah ti ostavi ovih ovaj koji će te razovostiti, koji će ti uvijek radost kvarit, al tako i konce vrzi, Allah je te ostavio, kaže, onda je uzvikivao, jel tako, odnosno, pravdo se da nije naredio onaj uh, kasarpljenje i uh, skrnavljenje uh, onih koji su pali u borbi od tako i kaže, ovo dan za dan vedra kaže, nije to isto, da tako u se spominje, da je resne salarije, se ne rekao kao što mu pođe doktem, da tako, i da mu je Omer, da je Omer, isto to. Oni koji su od nas poginuli su u džehendemu, vas su u džehendemu, da li tako? Pa je onda rekao, uzviknuo, kako bilježima Buhari, da je uzviknuo, uzvišen bio, da tako, Huber? Fa, sa ashabi šukta, da kaže Rasul sallalha aleyhi sallalha, za mnešta govori, kaže, ja Rasulullah, ka počemu odgovoritam? Odgovoritam Allahu a'la wa hajjal, Allah je uzvišeniji i uzvišeni. Vi će vrátko Allah je uzvišeni i uzvišeni. Uzvišeni a'la u koji je u smislu uzvišeniji? uzvištem. svojim bićem i svim svojim svojstvom. Vo ajal Uzvišeni učini djela tako uh svim svojim znači svim svojim Dok ala prosvetrobuči ena na uzvišenost njegovog bića. Ja. Kaže Allah je a'la wa ajal, pa kaže Ebu Sufjan posle toga, mi imamo Uzzah, a mi ne imate Uzzah. <laughs> o tak? Kaže Rasul sallahu alaihi sallam, odgovori te mu, šta ćemo reći? Kako te mu odgovorimo? Kaže Rasul sallahu alaihi sallam, rezite, Allaho mevlana, wala mevlana. <laughs> Allah je naš zaštitnik, a vi zaštitnika ne Allah je naš zaštitnik, a vi zaštitnika ne imamo. Nakon što je Allah s Hanoj teala, je li tako, donosi, objavljaju radosne vijesti vjernicima da će biti pomognuti, je tako, da će Allah s.w.t. pomoći, da u njihov zaštetnih. Da nevjenici nema nikog za pomagavača. Da, ako Allah u vjeru pomogu, da će ih pomoći. Nakon svega toga, Allah s.w.t. svi ti radosni vijesti za dunjalk, Allah s.w.t. sad, je li tako, vjernike, raduje o njihovom putu i onom što će im se desiti na ahiretu. Pa, in Allah, Allah će one koji vjeruju i dobra dela čine uvesti u rijeke isto koji uvesti u djendenske bašće isto koji rijeke teku. Allah subhanahu wa ta'ala kao što smo prije govorili na dersovima i tribinama Nije obećao vjernicima a, samo jednostrani, je, jednostrani triumf, je li tako? Nije obećao vjernicima samo jednostrani triumf, u smislu da će vjernici biti i triumfovati na Ahire, samo. Nego je Allah spanova tajala vjernicima, kao što ovde jasno vidimo, je li tako? Šta obećao triumf i pobjedu i na dunja, i na Dunjaluku. Allah smano tajara je vjernicima dao, obećao, je tako, triumf i pobjedu i na Dunjaluku, ne samo na Ahiretu. Pa ovde vidimo u vajetima, znači na Dunjaluku će i triumhovati. Oni koji padnu u borbu, za njih, jel tako. Međutim, oni koji pobjede i triumfuju na Dunjaluku, tek pravi i istinski triumf čeka još veći na Ahiretu. Šta te vraća? A to je ulazak u džennet i od džennemske vatre. To je pravi istinski trijumf i tekih čekanah i doktora. A ove ovaj će im je Allah da će ih pomoći i da će im dati trijumf i na dunjavog. O tako? Inna la nansaru rusolena, walladina amanu fil hayati dunia, vo yome ju kumu ne šhada. Mi ćemo pomoći naše poslanike i vjernike na u životu na dunjavogu. I na dan kad ustanu sljedoci, misli se na sudnjem dan, uvijek će mu ih pomoći. Allah s.w.t. će vijednike uvijek u svim situacijama. O, tako? U svim situacijama. Sa nekom braćom čitam o, o malom hijavete, o, o smrti njim. Pa sam čitao sa braćom kako će Allah s.w.t. pomoći vijednike u tim kritičnim momentima. U momentima smrti, je li tako? Kako Allah s fanotara na režim velicima da prilazi vijenik pola, polagano, da ga tješi? Pa ne boj se, je Ne boji se i ne boj se žalosti zbog smrti, je li tako? Zbog rastanka sa ljudima, sa imetkom. Ne boj se i ne žalosti se ti čista i dobra duša, je tako? Prvo ga utješe, pa onda kažu, izađi. O, prosto i milost svoga gospodara. I onda ta duša smirana, utješena, tako kad je videla novi prizad meleka smirana, utješena, je li tako? Lagano izlaze. I onda tada pomaže dvijenika, tako? Pomaže U svim trenucima. A pa u trenucima proživljenja, kad ustane iz kabura, je li tako? E kad svi počnu da vrište i na da, tako strah ispoljavaju, Vjernik čovjek bi tu tišne. Tako. I onaj sa radostnim ustank polako nebuši. A biće probuđen kao da ga njegovi naj ili najrođeni bude, al kako? Da ne bude to Ja tako Allah Tela ta u svim situacijama vjernika pomaže pomoći i na Donjalku, valo brismo spomenuo ga i na, dunjalku, brismu, ga, aj, i na Pa je ovo znači nakon što je Allah Tela obećao pomoć na Donjalku opet tako i ono šta ih čeka od pomoći i vlagodati na Ahiretu, dženecki braša. Nakon toga Allah S.H. objašnjava šta je sa nevjernicima, kakav je njiho put. Da oni, na Dunjaluku, obzirom da jedu i uživaju, tako da je na kraju njihovo konačno poravište vatra. Kažem vam, bi, kaže, nevjednici se naslađuju na Dunjaluku kao da su stokani. Nemaju oni, znači, nikakve druge brige, ni za čim drugim ne brinu. Njihovo, njihova glavna preokupacija jeste njihov trbu i njihovi polni organi znači naslađivanje. Nebun. I mi stvarno znamo da je tako. tako. Glavna preokupacija, ono e, zašto on misli da će, što će mu donijeti sreću, i što će ga okrijepiti, ono u čemu on traži utjevu, ono gdje on traži pribježište, nevjednik, jeste šta? Naslađivanje jelom, pićem i ženom. Pogledaj. I sve što rade na Donjaluku, što rade od jutra do sutra, sve što se trude, znači oguroma, napor i trud koji ulažu, tako, to je sve zbog toga, da bi sebi omogućili šta? Jelo i piće i žene. što se protivi i suprostavljaju istinu i kad im postane jasna. Zato što žele, tako, ili smatraju, da će naći, tako, utjevu, zadovoljstvo u jelu i piću i ženom. Nade dozvolja naći. I zato što smatraju da im je Allah, sada je propisima vjere, to uskratio. Da im Allah subhanahu wa ta'ala to uskraćio. Međutim, šta je na nama gaćio danas? Jedna od glavnih stvari koju mi moramo shvatiti i ljude podučiti, jeste da upravo Allah subhanahu wa ta'ala šarijetskim propisima nije nama užitke uskratio. Nego nas podučio kako ćemo istinski stvarno u tome uživati. Jeste. Kako ćemo stvarno u tome uživati? Kako? Prvo nas, Rasul Salaleji 7, uči da se ne prejedam. Zašto da se ne prejedam? Zato što je to ponašanje stoke, tako? Ne ima mjere. I hajvan možda jede toliko da da se ubije. Jede, jede, jede i Zašto? Zato što on hajvan. Tako, nema nikakvog mjerova. A čovjek, razlika čovjeka jeste da on ukročuje svoju strah, strast. A pa prvu strast koju treba da ukruti jeste opri, upravo to jelo, da je podvrgne kontroli. Zašto? Pa zato što je ova smanotela nas stvorio i zna da mi, ako bi se kao hajvani prepustili, jeli i piće da bi nam to naškodilo. Naško, Al tako? Našim organizmom, zdravno, došlo bi do poremećaja. Al tako? I onda, kad se prejedemo, umjesto užitka osjetimo patnju. Ili patnju trenutnog bola, ili tako, pretrpanog želuca, ili trajnu patnju što posle moramo taj želudac izvaditi, el' tako, jel' ova telo funkcioniše ono, odnosno ona je stara, da zavrni tamo nešto drugo i tako. Naci patina dolazi. Pa na sada smenao tela šta produči. Produči da vodu, što on uživa u tom javu pići. A kako ćeš stvarno osetiti užitak u tom jelu i ako stalno se natrpavaš i i piješ. Nije, ajde Nema odužik, tako. Djeca koja svaki dan jedu čokoladice, posni ne uživaju jer je čokolada ne nosi nikakpci. Tako tako, se sve nikakpci slatko. Odrasli koji stalno jedu meso, posni i u tom mesu nema nikakko nikakve slatke, tako. Ne osećaj žitak. Međutim kad jednom sedmično neku mrvicu mesa pojede na kako mu bude slatko. Tako. Ili kad posti cijel dan, kako onda na bude slatko, tako? Kad ima hljeba, je li tako, u izobilju, onda to prestaje znači biti. Međutim, kad malo zagladneš, je li tako, pa nađeš malo starog, crnog, pšeničnog, ili papuruznog hljeva, je, hljeba, je tako? Kako osjetiš slatko, fino, lijevo. Alast, Allah nas muči kako da uživamo. Kako da uživamo da nam da naškodi, da bude stvarno uživanje, da suvi koseće laki i vitalni, da sačuva što je zdravlje, je da što duže tvoj organizam funkcioniše ispravno, onako, da uživaš, da istinski uživaš. Kad popiješ jednu šoljicu kafe, O, okripiti, jel tako, finuti, ugodno. Međutim, kad se zaljevaš kakhovama čitav dan, onda ti se po, povrase, jel tako, poremeća. Možete se ubiti. Tako, tako nas Allah s Panu uči. Ede mi preko koga? Preko najboljeg učitelja Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, koji nas svemu poručili. Kako ćemo i u kojem položaju, jel tako, i kojom rukom, i šta da kažemo na početku ti na kraj ovako na da hoću da hoću da ih label. Ina nema savod ta i onda ćemo mističkim. znači a ne vidici poni halli za tih ovako isto tako je ožerama i tajni tak oni koji se preprostika kao stoka i budu kao stoka trčamo sa tim policima Na krajem to praste u patnju i nasnošlije polove, opako tegobe u životu. Otako tegobe u životu razne razmjerice. Često takve takve užice i zbog žena poseže se za otako 7, 6 je 2 ili 9 mm, kraća ili duža cijev. Tako neko stari mrtav, neko bez pola džigerice, neko sa provušanim plućima i tako dalje, i tako dalje. Znači, to su sve, znači, patnje i bolje. Allah s Panu je trebalo vjednicima dao da uživaju i na Donjavu, i na Donjavu, neće ne vjednici. Samo jedna žena, je li i stotinu ljubavnica. Znači imaš stotinu, najmanje povoda da te neko ubije. To je najmanje. I tako dalje, znači. Allah SWT dozvolio da otakvo. Četiri žene, pa neće i ljudi šarijati. Neće obaveze, neće onako kapela SWT propisati. Dalje. Kaže imam Bukhari, bilži haditha od Abu Huraira radijallahu anda i rekao Rasul sallallahu alaihiha sallam يأكل المسلم في مئيجين واحد مسلمان jede u jedan žلد مسلمان jede u jedan žلد والكافر يأكل في سبعة اماع الكافر jede u sedam žلد on mora natrpat sedam jede u sedam žلد a mu'min jedi u jedan sam. allah raka. I onda kažu, ko vas finansira? Pa lahko nas finansira, Suhaman. Može da nas finansira kogod, hoći? Jasno. Yes. Tako? Yes. Tak. Najleća fakara nas može finansirać. Yes. Što? Pa jedemo samo u jedan žemba. Tako? Mi nas teško finansira. Suhaman, ne treba nam puno. je jednostavni lahak život. Ještio? Subhanallah, Allah subhanahu ta'la zahval. One naru methwal levom, znači nar ili vatra će biti njegovo stalno boravište. Methwa je ono mjesto gde će na kraju završiti. Njegovo krajnje boravište, otakvo, zadnje boravište, zadnja stanica njegova, njegovo zadnje pribježište gde će pribjeći al tako jeste šta? vatra ovde sad nema vremena, al tako da govorimo o toj džehennem svoj vatra kakva je to vatra, kakav je taj džehennem kakva svoj mjesta al tako, to su svakako znači pravi koji su opisani riječima nad njalkom, a na apiretu. samo Allah zna njihovu stvarnu kako kolko je Sela koja su jača od tvog sela, to jest od Meki. Koliko je naroda, jel tako, i civilizacija koje su bile prije jače od Mekelija, od Kurešija o Meki, jel tako, od onih koji su tebe istjerali iz Meki, jel tako, pa je je ova smanotara uništio. Nisu imali nikoga da ih odalo ove ovaj kazne zaštiti. bileže se razne predaje da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem krenuo iz Mekke da učini hidžru pa krenuo sa u bekrum prema plećim u koji će se skloniti otako da se kad je izašao okrenuo prema Mekki i rekao Allahume anti uhibbil bilati ila Allahi wa anti uhibbil biladi ilay. Wa Allahu Zaista je ova Mekka najdraže mjesto Allahu subhanahu wa taala i najdraže mjesto meni. Uravla da al-mushtikuna ahlukhi akhrajuni lamma kharajtu. Idarije tvoji stanovnika mušrika koji su me istjerali nikad ne vizašao iz te. Lamma tarastu minki lika istaba nabiy izašao. Pa je Allah spano ta'ala ovjavio ovaj aj. Koliko je, je tako, gradova, sela, civilizacija, bilo prije koji se od Kurešija i od Mekelija, pa je Allah uništio. Koji je Allah spano uništio. U drugim predajama se spominje da je to bilo, je tako, da je Resul sallallahu rege sallam je tako to rekao, nakon hađetu loda je li tako na oprosnom hađu kada je obavio hađu pa izlazi iz Mekije prema Medijini vraćava se kući ne smeta znači da je Resul sallallahu alaihi wa sallam u dvije prilike to rekao je tako ne smeta, ali ajato ovde dolazi je li tako kao utjeha Resulu sallallahu alaihi wa sallam a onda Allah s.a.v. ujašnjava situaciju je tako njegovu Allaho poslanika sallallahu ahi wa sallam i situacije onih koji su istjerali. Odnosno, Allah subhanahu wa ta'ala onda ponovo poredi ove dvije skupine. Čitavo sura, sura govori o šta je s vjernicima i njihovoj situaciji i stanju i situaciji nevje, nevjednika. Pa sada ude Allah subhanahu wa ta'ala ponovo govori o situaciji jednih i drugih. Pa kaže, فَمَنْ كَانَ عَرَبَيْا إِنَتِمْيَا بَابِهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَبُسُوْا عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَا أَهْمِ Zari onaj koji je na jasnom dokazu od svoga gospodara? Zari isti onaj koji je na jasnom dokazu od svoga gospodara? Ja ne tamo u prevodu kako stoji, ko ima jasnu predstavu u svome gospodaru. عَلَا بَيْنَةِ مِنْ رَبِّهِ Allah najbolji tako, možda bukvalniji prevod i direktniji, jeste koji je na jasnom dokazu od svoga gospodara. Koji slijedi jasan dokaz od svoga gospodara. je isti on, je li tako? Kao onaj, kao onaj kome je uljepšano njegovo, kojim se lijepim čini njegovo loše djelo. Su u ameliji. Kojim je lijepim prikazano njegovo ružno djelo i taveu ehwaahum i koji slijede stra strasti i koji slijede strasti Allah subhanahu wa ta'ala vidite ove vjernike će uvesti u jezdnace ovi nevjernici njihovog kraja na poravište je vatra al'tako pa onda da pomijen prije pa za suisti ovi i ovi nisu isti zašto zašto su ovi I kako će biti isti? Ovi su na jasnom dokazu od svoga gospodara, a ovi? Ovi su slijede svoje strasti, ili tako? I lijepi mi se prikazuje njihovo ružno djelo. A onda Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava detaljno taj ženet. Ili tako? Nisu oni isti. Zašto? Zato što ni njihovo to boravište koje sam gore spomeru. Rekao sam, jel tako, uvešću vjernike u džennet, a nevjernicima će trajno boravište biti vatra. Pa nisu isti ovi koji su na jasnom dokadu gospodara i oni koji slijede svoje strasti. Pa nije isti ni džennet i džehem. I džehem ne. Što nisu isti? Zato što pogledajte kakav je primjer dženneta. Samo jedan primjer dženneta da vam navjerim, jel tako? Samo jednu scenu džendetsku, jednu sliku, pa kaže ova smanotara primjer džendeta koji je obećan mutekrinima. Koji mutekrinima? Onim svima gore prije i šehidima koji padnu i oni koji pobijede i oni koji presede na imanu, tako, koji će ja uvest džendet, je primjer tog džendeta, odnosno, tako, jedna slika tog džendeta jeste da je on šta? Fiha en haru mimma in vajri asin. U njemu su rijeke od vode <coughs> odnosno vajri asin, vode koja ne mijenja svoj miris, je tako? Ne mijenja svoje stanje. Vode koja je fri friška. Ustajala voda, odnosno asin je ono nešto što je zbog stajanja ili nakon dužeg vremena promijeni svoje sta, stanje, stanje, izgubi svoju svežinu. Al tako. Pa u tom džendatoru su rijeke od vode koja ne mijenja svoje stanje. Al tako. Neustajale vode. Ali tako? Ne ustaje, u smislu mm -hmm. da friška je uvijek. وَاَنْهَارُ مِنْ لَبَنِي لَمْ يَتَذَيَّرْ تَعْمُ I rijeke od mlijeka koji ne mijenja svoj ukus. Pa za vodu je spomeno miri, miri sustaje su alustno tako, ali mijenja se i u... I ukus. Ustajala voda nije kao friška, je tako, ni po ukusu. A za mlijeko govori šta? Ne mijenja svoj ukus. Zašto? Zato što prvenstveno kod mlijeka promjene se odnose na što? Na ukus. Kad počne da kiseli, je tako, sve kiseli. A ovo mlijeko, je tako, ne mijenja svoj ukus. Rijeke mlijeka koje ne mijenja, ne mijenja svoj ukus. U enharu min hamri ledet ili I rijeke od vina koje je ukusno onome koga pije, koje je slatko, glete, rijeke od vina je tako, koje je prijatno, znači ima prijatan, vrlo prijatan ukus onome koga pije zato što na dunjalku povorni nije... Doće u te znači, I rijeke od čistog mada. I rijeke čistog meda Za med nije spomenuto ni da se mijea ukus, ni miris, ni da se ustaje. Zašto veću? Zato što ni na Dunjaluku insanu neće tako ta ideja nam postavlja. Zato što je poznato da medni na Dunjaluku se ne kvari, jel tako? Ali vidi, Allah sve ove stvari koje je spomenuo odužitaka prije, jel tako, obzirom da je dao na Dunjaluku i da ljudi na Dunjaluku znaju da se to kvari, jel tako, odmaj nam pominje, jel tako, da te rijeke i to ta voda i tu mlijeku i taj med nema ne, ne ova svojstva koja su, su naranjalka, ne kvari se, ne mirja, ne miris, ni, ne ukos uvijek je, i čisto je, znači. A za med kaže da je čisto, ne kaže da se ne kvari, ali tako? A onda kaže Vodavom fiha pored svih ovih lijeka, Vodavom fijeha vi kuli se i u njemu će imati od svih plodova. Svih plodova. Imaće svih plodova. Kul mi se Braću, svih plodova. Kno? I staće povr svih tih plodova imati? Nešto što još uzvišenije, ono algoferatom ne robi. I oprast od svoga, gospodara, a onda navodi primjer ovih drugih. Navoji Allah Smano kada primjer vjernika, nevjernika, šta će uraditi sa vjernicama, kako je njihovo boravište džennet, pa nevjernika vatra, pa onda kaže, a taj džennet koji će biti boravište vjernika, o njemu su rijeke, take, take. taj džennet je tako, tako, tako, tako, objasni ga pa onda kaže, za je to isto, kemen hu havalidun fin nari, ili to istu to boravište, kao ono drugo boravište, koje je vatra, kao onaj koji će biti vječno u vatri, koji će vrelom vodom biti napajani, tako da kad se napiju, da će ta vrela voda, kad je popiju, pokidati njihova crjeva. Od žestine i vreline, no tako, pokida se njihovu utromu, pokida će njihovu utromu. E, to je prilike, uh, ovo je prevod znašenja ovih ovi aje. Sad ćemo se Allahom pomoći pročitati šta je spomenuto u komentarima. Efe men kane ar abeyinatim ar rabinje. Zar onaj koji je na jasnom dokaz od svoga gospodara? Kaži im nekatero. Na jasnom dokazu znači sa znanjem i ekinom. Sa naredbom od Allaha subhanahu wa ta'ala u njegove vjeri. Tako, kako, će bit, kako ćeš biti ti isti kad ustaneš i kažeš Allah subhanu wa ta'ala je kao gospodar svih svijetova i svih ljudi rekao, naredio, zabranio. O tako, ti si na veljine, mir radbik, ti si na jasnom dokad od svoga gospodara. Kako ćeš ti biti isti ili kako će ti biti razpravljeno ravnopravan onaj koji kaže po članu zakona, je li tako, to mi to... Kako je to isto? Znaš ti se on pozivati? Je na nekom jasnom dokazu? Je li on ima iza sebe neki jak argument koji njemu daje samopouzdanje? Je li tako? ima li on kad se pozovije na to nešto što se oni dogovorili kao što ti moraš imat samopouznanje kad kažeš Allah subhanovi na redi ti spomeniš Allah na redi on kaže na redi on ne znam ja tužlac sudje ah. na redi je minister mm. jesem mi razumljeno A pogotovo što ovi duživci, sudi, i ministri sad naređuju opet suprotno i onome što se oni prije dogovi naravani potan. Pa kako onda oni poznanje imaju kad nastupaju prema tebi, a kako ti, da tako, kakav je tvoj stav? Zavisiti onaj koji je na jasnom dokazu od svoga gospodara, kaže na znanju i čurastom ubjeđenju u Allahovo naređenje ono što je Allah Smano Tala javio od upute poslanika Salare, sve mi znaju. I sve to se još poklapa, tako, i podudara sa tvojom zdravom fitrom. Ima šasan dokaz i sve to što je od taj dokaz, on je sasvim prirodan, je li tako, i odgovara prirodi, zdravoj prirodi ljudi, je tako, i ti se na to pozivaš Može li iko da se s nečim suprostavlja da bude stamen, čvrst i ubijeđen ko ti? Ne smije biti nikom. Tako? Ne smije biti nikom. Kemenu zujine lanusu u ameliji, kao onaj, jel isti ovaj, ovako koji nastupa, kao onaj kojim se lijekim čini njegov djel. Lijepjemu se čini njegovo dijelo, komu je čini njegovo dijelo? Šeitan. Ko još? Njegova duša. Njegova, njegov nepsi, Ko još? Otakvo, njegovo dušo. Njegovo nepsio, sam sebi to uljepšavaju. Ko još? Ljudi. O tako, njegovo društvo? Žud. Njegovo društvo, svimu to uljepšavaju, tako? Da bi on ostao na tom dijelu. I oni to ukrašavaju. Šta znači Šta znači to? той ружно. Той основе ружно. И зато что и тако ружно, онда они приступают к чему? К самому улекукрашаванию и улепшаванию. А види, ова ясный доказ о даллас фатаала, не речено да се улепшавала, такo. Да се украшавала. Да се кити, не. Что сам On je sam, jasan, poseb, lijep, dobro, kako. Ispravan, tačan, pravedan, od Allahovi milosti. Ne Samo takav kakav je, on je lijep, dobro. A oni moraju svoje ružna djela da uljepšavaju. I šta još rade? I slijede svoje strasti. Znači, slijede svoje strasti. Alasmano telo na nogu je sta spomine ovo dvoje zajedno. Koje je to? Da ljudi sebi volje i svoja djela i da sjedi strast. Je, je ovo užeano povezano, el tako? Čim je on sklon svojim strastima, onda ga te strasti navode šta da svoja ružna djela ukrašavaju. Da i uljepšaju. Pa, od primjera فَمَنْ يَعْلَمَ أَنَّمُ اُزِلَيْكِ مُحْرَةُ كَالْحَقُ كَمَنْ هُوَ عَمَ Jel isti onaj koji zna da je ono što je tebi objavljeno istina kao onaj koji je sliv, koji ne vidi da je to istinu. So, Isto vi ste ova dvojica. Narodi, Allah sve ono drugi primjer. فَمَنْ كَانَ مُحْمِنَ كَمَنْ كَانَ فَاسِقَ Jel isti vjernik i fasik. Ovde fasik znači kafe jer nas su protvjernike. فَمَنْ ك nije to isto Allah sanotara govori da nije isto u stvari to nije ni, ni slično vjernik i nevjernik i nevjernik onaj koji vidi, onaj koji ne vidi onaj koji zna onaj koji ne zna onaj koji na istini, onaj koji sledi svoje strasti nikako nisu isti zatim riječ uzvišeno primjer ženeta to jest šta? svojstvo džendeta. Allah smano treba navodi jedan primjer džendeta, odnosno jednu osobinu osobinu džendeta jeste da su u njoj razne rijeke, je tako? Vode nepromjenjenog ukusa i mirise, je li tako? Zatim, rijeke mlijeka koje ne mijenja svoj ukus. Komentatori su spomenjali, znači, ne svoj ukus, kaže to znači da to mlijeko nije iz vimena krava, koza ideva otako. ne mijenja svoj ukus, nije to to mlijeko. Nije iz vimena, o, tako? pa da se onda kvari mlijeko se neće pokvariti dok je u vimenu, je li tako? nego počne da mijenja svoj ukus kad iza izađe, znači kad se izmuze. Zato ova rijeka u rieci nije uostali iz iz vime krava, ovasa i koza, el tako? Negoga Allah subhanahu početka stvorio u rieci. da teši. Zatim povoda nekvari Da ne mijenja svoj ukus automatski znači šta da ne mijenja ništa od svojih lijepih drugih osobina boje mirisa pa tako slatkosti ljepote znači neki senzualizam sva svoja svojstva i svu svoju draž pa tako koja donosi užitak će sačuvati i biće trajna rijeka vina Kaže imenom Kajim, ovo vino koje je Allah s mano tela u Koranu spominje da je slatko za onoga koga pije, je napomena zato što vino ljudi koji piju na tako znaju da je ono šta? Odvratnog ukusa, je li tako, na duljalku? I odvratnog miris, se li tako? Ja ne znam sad za vino, je li tako? Za rakiješino, je li tako? Ovo što se peku. Ositio sam taj miris, je tako? Ali to isto, znači. To je odvratan, gnusan miris. Tako, tako da se stvarno isam čudi kako zdravu čovjeku može naopasti da kad ositi taj miris, da to pokuša popit. Vino meriše. Vino meriše. Zojne meriše. Jeste razobili? E, to vino u Džendarta ne. <laughs> e, nije tako. Znači, nije to vino, ovo vino koje je smrad, jel' tako? Ružnog, odvratnog mirisa i okusa. Otkako nego čak šta više Allah subhanahu wa ta ta'ala u drugim ajetima napomeni da nema ni iste odvratne posljedice. A to je la fiha qawlun wa ih to vino opijati, neće moduzimat pame. Otkako? Mitiće ivati Glavobolju, neće ima hmuret. Da, tako? Subhanallah. Čudna stvar ovog vina, da, tako? Smrdi, odvratno ukusa. poduzima da, pamet. Teško se otrijeznit. Buli glava. Povraća se. Šteti zdravlju. Odnosi i metar. Da, kad oduzime pamet, ljudi se svađaju tuku. Biv, odnosi živote. I upeći tu jedan od najskupljih luksuza može biti danas. Donosila sam mi braća onaj, dnevnu štampu da pogledam neke dnevne vijesti i slučajno sam bacio pogleda jedan kutak neki od ti hajvana koji, je, kolune, je, kolune, koji se naslađuju i živaju kao stoka, pišu tamo koliko je potrošio, ne znam, zanovoć negdje u nekim hotelima, basno to tako. Ali između ostalo naručio je bocu nekog vina koji je košta 150 ili 15, nisam se zapomnio, 150 hiljada donara. Uvijek, لا لا لا حول ولا قوه الا بالله يكاجو samo 6 stradađalo بسو فينا مبارك سلام احمد كي بوري عطاك رمضان كيما هاي samo jedan تو سي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم zaista nisam se ne možete naći tako pogledajte tu vino u džemnetu da ju sadaju na naha ولا يوسفون neće imate glavobolje niti će mahmur tako neće se triezniti posle kad budu to ti neće dolaziti sve je tako kroz nesnošljivu glavobolju i nervozu i, je li tako? Biće servirana, je li tako? Bejba, ledetilni će, je li, to vino, je tako? Bijelo, slatko, onome, ukusno, onome koga pije. Komentari su brojni, je li tako? Između ostalog kažu učenjaci i neki komentatori, kaže da ovo vino, koje je slatko i nije ovako odvratno, kaže, nije vino koje su vinari gazili nogama. Znate da se tako pravi? Pa uvac se obrvoje, i onda se zašuću nogalice gazi se nogama. Nisu... Ali je to vino. Pa tako. Nisu, kaže, nije to vino koje neko gazio nogama, smrđo. Tako. Ljepne noge. <laughs> la hava wa la kuva te ila Poznajem se posteposta Pogazujem ništa La hava wa la kuva te ila A čini je to o tako O tako nego U kusno, čisto, Allah Kastorio, o tako Tako U sahihu Bukhariu kaje Men šerigal khamera fid dunia Thoma lam yetub minha Hurimahaa fil akira Kobude biho pio vino na donjavku, a zatim se od toga ne pokaje, bit mu zabranjeno nahir. Pa oni koji piju mogu se tješti, jel tako? Nismo im izišli izvjere, jel tako? Ipak, nakon kazni uđi ćemo u džennet. Ali nakon kazni kad uđeš u džennet, jel tako, nećeš pit ovog pravog vina, nego si se zadovoljio sa onim što i ni zašto između nečijih nožnijih prstiju. Evo sam sad li tako lijepo te kažu. Šta si zašto zamijeniji, je li prednost oneme što je prošlo između nečijih nožnijih prstiju, je tako? Nad onim što je Allah u dženneto čisto i slatko pripremio. Pa, molim las, mama, treba da nas učine da od koji će piti, Ovo je ino. Rijeke od čistog mera. Zašto je rečeno vrać od čistog? Zato što je med teško odvojiti. Tako? Zato što je med teško odvojiti. Od čega? Od sača. Od, sača. od labi pčela. Zato što je med teško od ostatak apč krila nogu pčeli čelnik ti valjda tako teško ga izvrtca je tako i da ostane čisto to nije znači sad imaju oni tako vrtca pa malo to olakšava međutim opet je to nije to mukotrpan znači duga trajan proces tako sa svake one Ćolivici treba skinuti nečepiće, pa skida da to reče ćepiće pa da stare tako da pro izađe treba organizovati čovek tako da na jednom mjestu tako u jednoj okviru odlažu meje na drugu laeru kako da se odlaže tako dalje dan znači, čist mir med. med je sladak međutim teško ga se moglo naći da bude tako čist procjed. Ova je Je čist zato što neće izlaziti iz utroba pčela. O tako? Nego ga Allah, sada je kao i ovo vino, juvo vodu, i ovo mjeko. Tako ostvorio početno, čisto. Tako. Sada mi je ovoj med izlazi iz utroba pčela. Ovaj med izlazi iz utroba pčela, ali nije izmet. Znači, ovaj ved izlazi iz utruga pčela zato što Allah kaže da izlazi iz utruga pčela. Jach rođumin votonia. To što mi učimo u čevarstvu, znači, one sakupe tale pole i onda ga zvraču sa svojim, a, im, tako se kazi, ljubavčkama, neki govore manzgini, neki, neki, znači, ono nega, onaj pole koji sakupe u prirodi, onda ga tako one prevađuju. I njutim, sa ja sam baš jedne prirodke, baš je poleđelje, Da mi je što, da je da jedem ono što pčele kao izbacim, nije baš jednje flinke na pčelnaku ovaj... Ne, ne, braće, nemojte se izbunjivati, znači Allah svano ta'ala kaže da med izlazi iz utroba pčela i med izlazi iz utroba pčela, međutim da, on je izmed, znači nije izmed, on izlazi iz utroba pčeli, on je došao iz utrobe pčeli, ali nije izmed. Pčela ima svoje organe za varenje, je li tako? odvojeno od organa koji je također u njenoj utrobi za proizvodnju me, mene, je li tako? I nemojte to odvojiti, brojka. Kako se onda pčela postaje rani imenom? Jer pčela kad uzme mene da jede, je tako? Preradi ga kao i čovjek i ima izmen, je li tako? Tako da ne govorite, nemojte to miješati, znači ima pčela u svojoj utrobi organe za varenje, a ima organe za Proizvodnjo meda, je li tako? Uzme iz prirode nešto, ne uzma samo polen, uzima, je tako, sokove, onaj, a, koji dolazi u cvjetove, je li tako, i miri, i miri se, i onda se to u organizme je li tako, sve spoji i dobije se nova kombinacija, je li tako, med. Kao što krava, je li tako, uzme hranu, je li tako, uzme travu, Možme kukura zato tako i onda u njeno jutrovi od te hrane koji pojede od stočne hrane, u njero jutrobi se hra, od te grane nastaje njena krv tako tako nastaju njena mišići tkivo tako tako nastaje izmet i nastaje rieku bielu bijelom, čisto, čisto bijelom lijekom. Mi možemo uzeti travu i raditi sa njom šta god hoćemo, <laughs> al ali nikad lijeka od nje nećem napraviti. Evo nek neko od nas uzme napravi od kukuru za lijeko, da vidimo kako se to izgleda. E tako isto pčela. Uzima nešto iz prirode, ali onda umjesto mlijeka od toga pravi šta? Med. Nastaje u njenom organizmu. Tako? Pa ovaj med pođendeto znači neće izlaziti iz utrova pčela, neće izlaziti iz utrova pčela. Biće sačuvano od bilo kakvog kvarenja, tako? bilo čega što mu može pokvariti smiri miris, boju, ljepotu, tako čistoću. Neću se moći ničim pokvarati, ništa od ovih rijeka. Bilež imam Ahmed, imam Tirmedi, da je da je da je u Salarii Selem rekao da u dženetu je Allah stvorio more, je tako, vode, more, meda, more mlijeka i more, Vina. a zatim iz tih mora i jezera je razljevaju se rijeke razljevaju se rijeke niz dženne niz džennete razljevaju se rijeke niz džennete koje protiču pored dvoraca i bašća tako? palminjaka, ne samo palminjaka, svi i bašća, je tako dženetlija između njih i dvora, tako i njihovih imanja, isperivaja protiču tako te rijeke. Tako kaže Imam Ahmed. Ove rieke koje protiču kroz Edenet, ove izviruje u Firdevsu, tako najvišenjem Džennetu ispod ar Aršha. I onda se tako prelivaju iz Firdevsa u niže tako u niži stepene dženeta. Volimo naš pano tala da nas nastani na izvorima dženetskih Bosna je najčišća pod Igmanom, tako? Najpredavnija smek tu. rijeke, znači neće se prleko, tako? Ali, da tako ljudska duša Allah tako stvorio najviše voli tu na izboru. Pa, volim Allah s Manotara da nas učvrsti i da budemo od onih koji, koji nas će s Allah s smilovati i koji će Allah učvrstiti toliko da ih na kraju počasti šta kjer da evo sam. Amin. Ivamo klari i bilježi da od evo Reira red je Allah anda je Rasul Salari se narekao, inna fil jennati mietu darajah. A'adzaAllahu azzawajal ilmujahidina fii saminu. U jennatu ima astotinu stupni wa koye Allah subhanahu wa ta'ala astotinu darajah. Koye Allah subhanahu wa ta'ala per premium mujahidi manu allahu ampudu. Baina kulli darajataini kema baina sama'i wal Ard. Izmeju svakke darajah Đi ma kolko je izveđene vesa i zemlje. Pa ida saltemu Allah tas'aluhu firdevs. Kada od Allaha tražite, onda tražite firdevs. Nes'eluk Allahumma al-firdevsana. Kada od Allaha tražite, tražite od njega firdevs. فإنه وسط الجنة تاي فردوس وني السردنة جنة وأعلى الجنة ينا يزوشاني دي جنة. وفوقه عرش الرحمن أعزنا توك فردوس عرش ملوستيه أعزنا توك فردوس يهي في يستولي ملوستيه ومنه تتفجر أنهار الجنة يبراه يستوك يلتاكو عرشا Izviru izbijaju, je tako, tetefeđaru, kad kažemo izbiru, je li tako, nekako, ne, ne, od tetefeđaru eksplodiraju, je li tako, je li tako, izbijaju, kilaju, je li tako, čennecke rijeke, čennecke rijeke. Pogada tuk na samet slično prenosio da je Allaho Postanika sallahu alaihi sallam, da je al džennetu mietu dženetu. Da ima 100 dženetu. Da ma bejne kulli dženetu mietu dženetu. Ma, ma bejne kulli dženetu mietu dženetu. Između svaki je da, dva stupnja dženeta, od tih stotinu jeste stotinu godina hoda. Hm? Da nekone po misli da je nebogu izu. Dače nevoj, ti zamište da je nebogu izu. Stočinu godinahod. Wal firdausu a'laha darajatan. Al firdausi na naidi stob čim stertan. Wa minha takhruju ilha anhaarul arba. I stob firdausa il tako ističu četri liek. Wal aršu min fokiha a Allahum priestoje iznadni. Vejda seltumullah te bareke ve taala fasaluhul firdevs. I kad od Allaha tražite da sarađite tražit firdevs. Mi deva poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna sigurno da mi rečemo svi u firdevs, al tako na drugu derežuni da da će razbiti uz Allahov pomoć i je tako u najvišim stepenima Џеннета, tako i da će biti oni koji će u jehennem ispašta tipa posle će im biti tako, tako šefaatom izbavljani posle izdržavanja kazne i vraćeni u džennet ali sve nas to šta da svi tražimo ferdevs Zašto zato što se nasova vdova ako tražiš ferdevs onda ta doćete tako i odgovor Jer ako ti tražiš Firdevsa, onda treba da se ponašaš kao oni koji je Allah s.a.v. opisao kao nasljednicima Firdevsa. Oli tako? Allah s.a.v. je posebno opisao ko su nasljednici Firdevsa. I precizno njihove osobine spomenu. I ti sad ako tražiš Firdevsa, da znaš kako ćeš se ponašati. A, tako? a ako budeš rekaoš kao što mnogi govore dan je nakar da zadnji uđem u džennetu, onda ćeš se tako i ponašati ti moraš. Al tako pa ako se tražiš Firdaus, možda budeš tako, radio toliko javati dadne toliko teufika, tako da budeš tako na da nekim višim stepenima u Džennetu. Ako se bzadar da budeš negde, tako bakar već zadnija koji će ući u Džennet, onda ćeš je tako raditi tako da nećeš da obasavlja na kraj nikako ući u Džennet. Ja to je, djeluje na te. Pa kad sedeš da naučiš Suru Muhammed, da bi je naučio najbolje od sve vraće, otak, možda je naučiš tako da budeš ono prosječan. A kad kažeš, sam da je naučim, makar najslabiji bil, onda vjerovatno nećeš naučiti nikako. Nikako. I ovde nas Fesel sallallahu alađevi se lada podučava jednoj stvari šta? Da uvijek budemo ambi, ambiciozni, jel' tako? Pa Allah dat, da da ostvarimo, jel' tako? Koliko smo zaslužili, koliko nam dareme. Ali da budemo šta? Ambiciozni. Dražite fjerte osa. Hvala hum fi hamin kollisa na vad, imaće od svih plodove, jel' tako? Voća, jel' tako? I tako da U Korana se na mnogo mjesta spominje ovi plodovi, ili tako? Innam mutaqina fi vajanin u ovijun Mutaqini će biti u hladovini i na izvorima Ofe vakiha mimma ještehun I od voća, ili tako? Koje im se sviđa, koji poželi ještehun, ili tako? Koje ti namopad poželiš, tako? Kuru vaš rabuha nijem vima kontom kamerun, jedite i pijte, prijatno vam bilo zbog onoga što ste radili. Jednone fiha vikuli fa kidevi aminim, uđendatu će tražiti od svakog voća bezbijednih. Pa tako? Priželkivati raznog voća. Od svakog voća. Priželkivati i nije im na umi nikakav straj, tako tako? svim bezbijednih. Fihima min kulli faakihatin zawjan wa tim periwayman jindatiman koje ova smena tela spominju sura Ibrahim rahman imaće od svakog voća otako u paru otako parove od svakog voća parove <coughs> kaže nam taj alrahmanu taala tekst kojim govori o džennetu sobic otako da će u džennetu biti Tako, svega onoga što ljudi priželjkuju i vole na dunja na dunjalu, tako. Od hljeba, mesa, voća tako. slatka vrsta pića, vode, mlijeka, vina, mada tako. Međutim kaže taj, ništa od toga što je spomenuto da će biti u jehenetu. Ovo dobro zapamti. Ništa od toga što je spominuto da će biti u džennetu, nije ni slično onome što je na Dunjaluku, osim imena. O tako? To se samo zvati meso. To samo zove vino. I to samo zove mlijeka. nije, znači, nije to, znači, sa ovim mlijekom koje je nam poznato na Dunjaluku, nije ni slično Zajedničko im je samo ime, i ovo se zove mlijeko, i ovo mlijeko. I ništa, i ništa drugo. Tako kaže Ibrahim Rahman Vlaka'an. Povr svega toga, wa magufiratum ar labdin, i oprost od njihovog gospodara. Pa je zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta ta'ala šta? Veće zadovoljstvo i veći užitak od svega što uče mu će čovjek uživati ali to zadovoljstvo nije kao na dunjaluku gdje ti straguješ da li je Allah suhano ta'ala sa tomom zadovoljen priželkuješ što bi bilo dobro da je Allah suhano ta'ala sa mnom zadovoljen je li tako straguješ nije li Allah suhano ta'ala na me da tako nisam ništa rekao ili uradio ili je tako Neću li izazvati Allahovu sržu? Nije to u džennetu. Neće biti tako. Najveće zadovoljstvo u džennetu je upravo šta? Što će Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima uprostiti. I oni će i to znat. Mi će im stavljeni na znanje. Da Sigurni od toga. A tako? Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri tauba i ubaširohom rabbuhom bi rahmetim ihu varidu vanim. Allah će im... Dati radosnu vijest, da go vijestiti radosnu vijest svoje milosti i zadovoljstva. Pa svoju milost i zadovoljstvo, da im se smilovao i da je zadovoljno njima, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom majetu stavlja ispred džennatim i onda džennat spominje. Onda užitke spominje. Zato što će ovo biti, šta? Veći užitak. Najveći užitak, šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala obznani vjernicima дай сањима задоволя и дај ме опрости. Вода Аллах му бидидова фу минати джаннат таджи ми тахти ланар халдина фиха ва масаكن тагибатан фи джаннат адн ва ридван мин Аллах акбар. Аллах ё бача оједицо джендате джендски башче искои реке текуел таку и диепе настампе у аденсти I povr toga, i Allahovo zadvojstvo je od svega toga veći. Taj osjećaj, je tako, koji će, to što će biti stavljeno na znanje, da Allah s manu ta'ala sa njima zadovoljan, je veći od svih ti užitaka. Pa, u ova sahija se, je tako, hadiv je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao, da će Allah s manu veći stanovnicima žendeta, o stanovnici žendeta. Pozvati pa će se odazvati. Lebejka rabbena vasadi. Odazivam ti se, odazivam se Gospoda. Pa ih će reći, Allah SWT, هل رضيتم, jeste li zadovoljni? Pogledaj Allah SWT, kako postupa blago sa vjernicima, tako, uveli žene, tada, oni mu živa i oni sad. Jo da ih ne ostavlja samo tako prepuštene tim užicima, a da oni tako imaju bilo kakve tako strahove, nedoumice bilo, kakve neizvjesnosti Ne, ne ostavlja ih tako. Nego kaže, jeste od Zagorja. Oni kažu kako da ne budemo iz A dao si nam što si nam dao, tako? Počastio si nas, čime nisi počastio nikog pa kaže hostili ili kaže Аллах спанатова ра саћу вам дати оно што је бољи од свега тога што само већ дао pa kaže u gospodару а шта је твоја воља довољна шта је твоја воља довољна него да замслиш да имаш то па каже Аллах спанатова وحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ام Danas ću na vas spustiti svoje zadovoljstvo i nikad se više na vas naljutit neće. Subhanallah, lamin. Subhanallah, lamin. La, la hava la la u lakotu, lamin. U podredi to se svojim mojim stanjima na dunjalogu. Dobiješ dobar posao, u dobroj fir, fino ti radiš, Trudiš se, dobar posao, dobra plata, lag posao, blizu ti stana, blizu meseči, da, napravi sve tu situaciju malo. i onda kako ti ponašaš? Trčiš, da si uvijek na vrijeme, da, pa, tako, da čuvaš to radno mjesto, što? Lijepo je te tu, svet, ti lijepo, tako? ali ima nešto, živiš sa strahom da to ne izgubiš. <laughs> tako? Živiš sa stravom, noz u tog tiš. Znači, što si ti to tako pedantan? Trčiš, radiš, vrijedan. Znog strava da to ne izgubiš. Znači, ovdje su koju treba sad u da uživaš, ti živiš u stravu. A nisi nesvjestan. Tako? Svi ljudi koji te posmatraju, misle da ti uživaš. A ti živiš u stavom i napjetosti i stravi. Jel' da tako? A žennet? Neće Allah s mano tera da to bude tako, nego da ti budeš silno. Nema nikakve neizvjesnosti, nikakvog straha. Danas spuštam na vas svoju milost i nikad više se na vas na ljudi neće. Sahanallah. Jel' da tako? Je nekad tuđim hraterom. Tako. Nekad zarobljen vrlo no tako hatrom nekoga čiji hatar ništa ne vredi. Ali pa serak. Znači nekad inse zarobljen hatrom nekoga beznačajnog, jel tako? Si čušnog, nemoćnog, slabog, čovjek snažan, krupan jak, pametan i razborit nekad bude zarobljen. Hatorom svoje slave, sićušne, krhke, glupe, neprovišljene žene. Je li tako? Strahu je da, da sneći na ljudi. Može biti zarobljen svog sićušnog, malog, nezrelog, malodobnog djeteta. Može. Može, mislim. Tako vidiš čije može biti čovjek tako zarovno. I onda je njegovo ponašanje šta? Usklađeno s odnosno tom strahu. Strahu. On nije ni svjesna da živi u strahu od svog vlastitog djeteta, od svoje vlastite žene. Da li tako? Živi u strahu. A kom ta čitao vrijeme da sanjima uživa i da mu je lijepo sanjima? Allah neće da bude tako. A on, ko je on? Gospodar svih svjetova. On, Allah, uzvišeni. Ko je on? A ko je tvoja žara i tvoje djete? Pa on, Allah, uzvišeni. Pored toga što ti je sve te blagodati dao. I evo uđanete te uveo. I evo uživaj. Neće da bude tako. Ni taj neugodan osjećaj da ne imaš. Nikad. Sinovi se spominjali kako Allah subhanahu wa hoće da vjednicu izvrši neugodan osjećaj jedni naspram drugi. Da tako? Ali evo, naspram Allaha subhanahu wa ta'ala da više ne straviješ hoće li se nađutiti ili neće. Neće, više nikad. Se na vas neće nađutiti. Braću, ovo znači, ovo stvarno Treba istan da sedi. Samo ovom ne treba da razmišlja. Vaznam. Čitav dana znam. Pogledaj Allaha, Sophanovi Teala, Gospodara svih svjetova, koje ništa ne treba, koje sve stvorio, sve njemu potšinjeno. Koji kod tebe imao prava, ogromna prava, ne možeš shvatit koja prava koje tebe ima i koliko je te zadužio. Jo, Gospodar svih svjetova, pored svega toga koliko je te zadužio, tako koliko ti je dao, i evo koliki si sad dat. Pored svega toga kaže, je l? Dozorete i staviti na znanje, znaj, tako tako, da stravuj, više nema, znači nikad se više neće dati na život nikome. Kako će to vidite? Može li se to porediti sa onim koji je u vatri, vječno će u njoj biti. Tako, u koji će i napajani biti brelom vodom kako spominjamo u Fesiri tako, kad se primakne njihovim licima da se napiju iz gore im lica koža im sa glave spada a kad je popiju utruba im se kida propada i sve zajedno jutrova i ta voda izlazi na zadnji otvor na dugom Da, ovdje je ovdje akuvatel i darimlja. Pa je poređen, je li tako? Gora na, na početku kaže, zar isti onaj koji je na jasnom dokazu svoga gospodara, kao onaj koji slidi svoju strastu. Pa mi možemo napraviti, je tako? Šta se ovdje u očem se? onaj koji je na jasnom dokazu svoga gospodara, koji će ući u džendetu, koji su rijeke, tako, tako i tako, i koji će sve tako tu u džendetu biti, kao onaj koji kojem se njegovo ružno djelo čini lijepi i slijedi svoje strasti. Onaj ko slijedi svoje strasti i ne može da savlada svoju strast, ne može činiti ništa prilukom povađenja za svojom strastu osim ružno. Jer je strast suprotna istinu. Ola s manava tela uvijek suprotstavlja istinu i strast. O tako pa ko slijedi strast ne može činiti lijepa djela. A kad ih učini, onda i zbog svoje strasti uljepšava i prikazuje lijepima, ona ružna. I onda sam sebe još, šta? Laže i sam sebe dublje još obmanjuje, obmanjuje samo obman pravi. Što? Zato što toliko se povodi za svojim strastima, da namoš nikak po tome da se oduplimo. Jer za neisto je to, je tako? Kao ovaj koji je na jasnom dokazu i slijedi jasan dokaz i zato što je slijedio jasan dokaz će biti u dženetu koji tako, tako, tako, tako. Kao ovaj koji je slijedio svoje strasti pa će mu biti u dženemu, ali kako u dženemu tako, tako i tako. Pa na kraju kad pogledam nas sve se vraća na to, ali tako, šta ćeš slijediti, istinu ili strah. I to nismo generalno jednom iskušan, jel tako, hoćeš li strast, do tako, kufra i širka, nego čak kad se privatiš dina i vjere, stalno svakog trenutka tebi dolaze iskušenje. Hoćeš li sad opet i u ovoj situaciji istinu ili strast? Pa tamo što to, prođe taj trenutak, u sledećem trenutku čekate sledeća situacija u kojoj opet biraš između istine i strastu. Tako da sti čit ovog života u borbi, sačini. Sa sobom čitav život moraš da se ukročiš. Da se povežeš, tako. Dokalo pa krotiš svoje nefs tako? Da. I pokoriš se istini, onda si Allahov rob istinski. Da. A ko se pokoriš svojim strasti, automatski te ona ukraće od pokornosti tome Gospoda okrećajte od istine. Allah je Allah je istina. Allah je istina. Pa Allah Sv. Ta'ala nakon što je spomenuo rijeke u džennetu i njihove ljepote, onda spominje piće džene lijeva. Pogledaj kako će ovo ovaj lijepo uživati u rijekama naslađivati se, neće nikakve neugodnosti ni mirisa, sve će biti prijatno, slatko, mirislivo, ne kvari se, a ovi, kako će njihovo piće bit, biće tako da će im trgati njihov utrub. Molim, lasmano, tada da nas sačuva od ženomskeva. Upozorite na vrijeme. Upozorite me na vrijeme. Alhamdulillahi rabbil alevita. Hvala Allah, господарa, svih svetov. Mi se od prilike tako, da ćemo vam ovo vrijeme zavoziti. Po ja sam za vamo završil. Imal neko od vas da doda. Imal miram. Imal miram. Ja niso detak, čuštum, oba, on, ovčenetu, da tak pričao, što vam zadovoljstvo prijedite o ženetu, da ovih koji će biti od evo kadaju, da budu izvađeni iz džehendama, da budu odgore, za svoje grihe, bit će u lijepu život. A koja nije će biti u dženetu, pa da dženetlije gledaju ta ružan sprizak, nego koja nije koje ni u dženetu, pa tek posla to neće biti u dženetu, znači ni taj detalj nije će vidjeti. To ružan. Jeste, to... neće ni tu neprijatnosti. Ali će ostati na njima, jel tako? Pečeti? <laughs> А džendela, tako da će u džendetu biti prepoznat. O tako? Vidite, poznavat će se, o tako. U džendetu će se prepoznat koji bi u džendem. Ja sam sad, ali je sam na tom dobro spodan. Znači, tu je dao ono zadovoljstvo. Kad Ruk Pitar kažeće, znači da vi sa tim što nam je dao možemo se prezustučavamo. Znači, ako imam sad češi da skočim u tu vijeku, alovački znači. sve sada znači, da jutram znači nema nema ima da radiš ta godića jeste i nemamo greha nema greha znači ne sebi kroz od ti užiča tako znači da na drugo mesto znači baš je nište znači ovog nerva Yes. Znači bit će jedan novi život nešto, yes. Prije ulazka u džennetu On će biti formulisan Tako ili tako i očišćen od ovog Nefsa i ovih strasti i ovih Nagona na ovaj način Tako da u džennetu Allah s manu ta'ala neće Postaviti zabranu Osim ovoga što je objavio da će bi zabranjeno Nekima da piju vino U džennetu zato što ga nisu htjeli I nisu se od njeg pokajali Nadunjavali Al tako Jeste, znači a to kako će biti zabranjeno ostaje znači ovaj nije nije u svojim predajama, tako? Nema zabrana u smislu šerijata nema, je l' tako? Naučemo da mi imati na mogućnost da sticamo neki novi ilmu, na primer isku neku neki nivo nau no, na domenjaluku, da steknemo steknemo ovakvim jedan arapski jezik ne znam. Neće mu trebati. Neće mu trebati. Arapski tako, arabskog, onaj predaje se ali Znaci kad kažemo da su slabe, ne znači da da zaista da, znači tako neće biti. I ovo možemo rijasnimo za onaj treći, pa čini se nešto na koju što pomislite? Vidite, petni, trećast, mislim žena jel on neće ući u džennet ili pa ima znači onih kojima je zaprijećeno da neće osjetiti mir iz dženeta, da neće ući u džennet tako a pa ima onih kojima je zaprijećeno da neće osjetiti mir iz dženeta, a ne radi se o grijehu koji i izvodi izvije je tako to ne znači da neće ući u džennet tako Mogo... Allah najbolje zna znači da neće osjetiti mir iz dženeta, prije ulaska u džennet. tako. Neće usmiriti dženeta dok u kaburu biće kažnjavanim kaburu. Neće se smiriti dženeta Eli tako na, nakon proživljavanja kad se dženetljama već se radosne vijesti, smiruju se da se Eli tako na žalost je da ne stravuju sad od osuđenja koje dolazila tako i ta doseća miri dženeta tako tako neće se smiriti dženeta za na tajnačo. Hadi je obćeneti čak može da se odnosi na to da neće na dunjalu ko potpunu slatt imana koja donosi šta miris ja. kao što kaže devi rahmehullahu teala ko taj miris nositi na dunjalu kao ja. ko taj džendet i taj džindak nositi u srcu na dunjalu kao tako toliko sreće tako zbog imana toliku lepot toliki smira, toliku, je smira, toliko tako. Ne znam, vjeruj da radi sad na brazilu neku sreću, je tako? Užitak. Zbog limana, zbog slatkih limana, toliko da se osjeti slatko, tako? Da je to ravno užitko džemetski, džemetsko, je l' tako? Pokažem pa je ko to ne osjeti na donjalu, je tako? Neče se ti nek nakidit od ti mirisa, Allah najbriza. Ali kad spomenu Firdevs, kad spomenu osobine znači koje će imat ljudi na dunia, su prvi deset aje ta sura i Prvi deset aje. Kada se kaže alazine, jarihtu na osobi evsa. Kad aflaha al mu'minun do, ulajke humu alvarithun, alladine jarihtu na Firdevsahum prijavba. To što Oni su naslednici Firdevsa. Poslanici kaže Ibrahim a.s. Ali je svalim jovi šta? Vajjalnih min varatati ženneti naim, je tako? Činim od naslednika žennetu naima, je li tako? Ali ovde baš da su naslednici šta? Firdevsa. Ja sam čuo da jedna od najvećih lagoda u ženneti će bit svedane u Allah'u, u lice Allah'a sviđanahu wa ta'ala. To je direktan u Je, je tako? To je direktan užitak užitak u gledanju, je tako, u Allaha Svanova Teala, u njegovu licu, li tako? To je direktan užitak, ali je to da Allaha Svanova Teala obavijesti o, o tom zadovoljstvu, najveća džendratska blagodat trajna, je li tako? <kuh> Naj, Najizvišenije obavještenje koje će da li tako, vjernici u ženetu dobiti jeste to, šta? Leći mala Svanotela spustiti na njih svoje zadnogodstvo i se više nikada na njih djeće najbolji. Molim vlas Svanotela da vas nagradi. To je od ljepota i blagodati koje nam vlas tela nudi, ko je mušterija, bojru, zna se šta treba i kako treba, ali tako, ja sam uzela ovu pomoć koliko je ovam dao, pokušao da vam približim te detalje i samom sebi, tako, da nam bude još draže, da nam bude još slađe, da se ne žalostimo zbog o tako, uznamiravanja i ogravotina <laughs> i svićužnih stvari na tom put to ništa ne vrijedi. Tako. E. Kada se primi islam, pa se kaže se onaj u je on dugmoste a kad se počne nekako rečeno glod kažnjava je to da kefrare odnosno koja je propisana kazna u vaše ovaj, da malo da nečvid tražnjavanje da bi inače bilo ovaj to kefrat to je naš hadis koji direktno kaže znam ako se to je se ta kazna ili bretno sad kad se ne provodite kazane ovaj kako sa ti primanjem islama i vezano za ne vari kakvi razlog znači, da čovjek kada primi islam, da tako sve je oprošteno. Islam koji je učinio zinaluk, al tako džahilijet kad primi islam, već se nad njim sad izvršila islamska kazna, tako sa muslimanom tako neće ni na ahiretu onaj zbog to, zbog tih djela biti kažnjavan, zato što se pokaju, tako, u generalno islamu, da se pokaju svega toga. Ako u islamu to učini, pa bude kažnjen, to mu je kefaret. A ne bude kažnjen i ne pokaje se, e onda Allah s manu taj, ako hoće, kazni ako hoće, oprosti tako, A Ako ne bude kažnjen, a pokaje se, opet, jel tako, ako je bila iskrena tauba, Allah s manu tala, uprosti, ako se ne vrati više tom grijevu, بتاكو الله سبحانه وتعالى يغفر خطيئتي اللهم للابناء فخر سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب ادعوك يا ربي ве антишрах ли сари тахдиди ли тавака фи сир ва https://www.palta.com/sobaput/jersobaput.net. Jakle اكو neku smeta, dobiče fest je zakalokhe. Jo, czemu nasred mosta soba